що в 15 кілометрах на південний схід від Деражні іншим відділом Атамана Орла захоплено голову волосного виконкому, помічника начальника повітової міліції, уповноваженого спродподатку, п'ять міліціонерів та кулемет Максим. У лісі помнач Міла, продагента та трьох міліціонерів зарубали, інших відпустили. У ці дні були й болючі втрати. 27 червня в селі Березівці чекісти затримали начальника агентури штабу Подільської повстанчої групи Хорунжого Миколу Демінського, а 30 червня, недалеко від Багринівців, під час облави заарештували сотника Євгена Добровольського. Дантове пекло літа 1922-го. Перед виїздом відділу Орла підкували Коней погодували їх, та й козаки підлатались, перебралися в чисту білизну. Зі схованок Кипорового Яру набрали достатню кількість набоїв. На кожного по 500 штук та по 4 ручні гранати. Півтори тисячі набоїв взяли для десяти кулеметів Льюїса. Кругляки до них везли троє коней. Знайомою вже дорогою через місто Янові повстанці перебралися через Буг, їхали ночами, вдень укривалися в лісах. Зачіпок з червоними не шукали, навіть уникали їх. Чим далі посувалися на південь, тим складнішою ставала проблема харчування. 1921 рік був неврожайним. Він дав лише третину звичайного врожаю. Та не це стало причиною голоду, що справжнім пеклом вибухнув на південній Україні. «На нашім чорноземнім півдні і давніше бували неврожайні роки», – цілком слушно зазначав Яків Гальчевський. «Але там не було хлібороба, який не мав би річного запасу збіжджя та паші для худоби. Крім того, прийде голодний рік, то кожне село мало ще громадський великий магазин збіжджя. Рік перебудеться, а наступний дасть зерна за два». Та тепер російські в всуціль вимили з України не тільки запаси, а й хліб на день несущний. Так що не засуха, як намагалися довести світові більшовики, стала причиною страшного голоду в Україні, а російська окупація. Чи варто доводити, що завойовник завжди користується надбаннями своєї перемоги? А такий безмірно жорстокий і вічно голодний, як дикий москаль, користувався цими надбаннями безоглядно. Чому йому жаліти за тим, що в Україні внаслідок голоду та пошисти, які він викликав, вимирали сотні тисячі українців? Навпаки, адже благословенний край звільнявся від споконвічного господаря, з'являвся життєвий простір для нащадків Золотої Орди. Голод 1921-1923 років в Україні та наступні Голодомори – це продовження Червоного, насправді російсько-єврейського терору проти українського народу, терору на повне видищення. Тому логічним виглядало вивезення з голодуючої України відбірною силою збіжжя не тільки у Москву, Петроград та на Поволжя, але й, за висловом Якова Гальчевського, через Жидівський внішторг до Європи, де комуністи намагалися продати його майже задарма. Цим прагнули досягти, принаймні, три мети забравши останній хліб приректи на мученицьку смерть український народ, здобути валюту для комуністичної пропаганди і озброєння Красної Армії та викликати в капіталістичному світі економічну кризу внаслідок надпропозиції збіжжя. «Вже у балській Моголгопільській повітах бачили ми селян з Херсонщини за ознаками голоду», – нотував свої враження Яків Гальчевський – вони були худі, як тараня, з тонкими шиями, запалими очима, що гарячково блищали. Носили в мішках упряж, полотно, одежу, щоб виміняти на хліб. Але в південній частині Поділля хліба також не було. Ми й для себе не могли дістати хліба. Козаки живилися молоком, молодими картоплями, дозріваючим горохом з поля. Вже жито переквітнуло, і селяни теребили молоді зернятка з молочком з колосків, сушили, а потім мололи на жорнах. Такий хліб був чорний, як вугілля, але треба було їсти. Та все ж це ще був не найгірший варіант. Селяни південних повітів вже пекли хліб з глини і тертого дерева, змішаного з ячмінною половою та бур'яном. Вживали макуху, лободу, курі і очерет. Кінь став рідкістю, майже всіх їх поїли взимку та навесні. Тепер варили собак, котів, ворон, навіть щурів і стерву.